34. Автомобіль мчав до обховані до Дасового будинку. Ми, зне здавайся, зализували рани на задньому сидінні. Двічі ми мали можливість схопити Гурунга, і двічі лишилися ні з чим. І я вважав себе фаталістом, щоб сподіватися на третій шанс. Досон схилявся до схожих висновків – Єдиним розумним рішенням було б скасувати всі заходи за участю принца Уельського, щоб уникнути ризику для тисяч цивільних і вигадати час та зупинити Гулкга. Але розраховувати на це не варто. Лорд Таггард уже сказав мені, що будь-яке скасування вважатимуть перемогою наших супротивників, сил Ганді, Даса та Хаосу. Тож хвилини минали, а ми замість того, щоб із подвоєною силою шукати Горунга, їхали через усе місто, сподіваючись переконати наших опонентів змінити свої плани. Дурна витівка, але вибору немає. У не здавайся, що сидів поруч, був такий вираз обличчя, що я одразу зрозумів, що його мозок аж кипів, намагаючись розв'язати Гордіїв в узол, у який сам себе і зав'язав. «Що?» – запитав я. «Сер». «Що хвилює вас цього разу?» Перед тим, як відповісти, він замислився. «Макгір», – промовив він. «Навіщо Гурунгу його викрадати? Чому не вбити на місці?» «Може, часу не мав?» – припустив я. «Хотів, щоб у жертви лишилися такі шрами, що й у його сина, а сам не знав, як швидко ми здогадаємось, куди подівся Макгір». «Це означає, що він уб'є Макгіра щойно з'явиться достатньо часу?» «Можливо». А втім, щоразу в минулому він не квапився вбивати. Нам відомо, що він розпитував Данлопа перед тим, як його зарізати, а рани на руках Рут Фернандес і Пріота Манга дозволяють зробити висновок, що він катував їх, щоб отримати інформацію. Можливо, з Макґіром те саме? Цілком імовірно, погодився я. Макґір відповідав за об'єкт. Можна сказати, що він був верхівкою дерева. Але розраховувати на це не варто. А зараз ліпше викинути Макґіра з голови і поміркувати, як переконати Даса відкликати демонстрацію. Так, сер, погодився він. А що як Дас відмовиться поступитись? У такому разі, завважив я, сьогоднішній день він закінчить або знову у в'язниці, або мертвим, разом із великою кількістю своїх прихильників. Слуга Даса не впевнено відчинив двері і привітав нас із таким виглядом, ніби з більшою радістю впустив би бандитів, що заявилися грабувати дім. Щоправда, шансів у них було б небагато, враховуючи озброєних поліціянтів біля входу на територію маєвку. Нас провели до тієї ж величезної вітальні з дзеркалами і портретами і лишили чекати, доки слуга сходить за господарем. Нам не сиділося. Снайпер Гурунг і досі був на свободі, тож нам найменше хотілося відпочивати в салоні багатенького юриста з комплексом мученика, пити чай і пояснювати йому, як і прит впливає на людину, вмовляючи скасувати демонстрацію. Двері відчинилися і увійшов Дас, за ним дружина та його лейтенант Субхаш Бос. На басанті Дас було Сарі хакі, ніби вона сама була членкиною Конгресу волонтерів. Дас склав долоні у вітанні. «Прошу», – запросив він нас жестом на канапу. «Я прийняв запрошення. Немає сенсу ускладнювати ситуацію без потреби. Не здавайся також». Дас із дружиною зайняли місце на канапі навпроти. Бос примостився на підлокітнику. Позолочений годинник на комині тихенько пробив час. «Бажаєте чаю?» – поцікавилась місіс Дас. «Але час для люб'язностей був невдалим». «Нам потрібно обговорити термінову справу», – почав я, відмовившись від пропозиції. «А вже ж кинув Дас. Будь ласка, продовжуйте». «Ми так розуміємо, що ви збираєте людей на Майдані Отретій». Дас нічого не відповів. «Я приїхав сюди, щоб наполегливо просити скасувати демонстрацію. Якщо ви цього не зробите, то порушите умови домашнього арешту і повернетесь до в'язниці». Дас зняв окуляри і протер скельця складками дхоті. «Вам не здається, що громадяни імперії захочуть вийти, щоб привітати принца Уельського, нашого майбутнього короля імператора?» Типова бенгальська відповідь. Ні тобі так чи ні, а гра слів, до якої у мене зараз не лежало серце. «Містер Дасе», – сказав я, – «ми отримали достовірну інформацію, що на сьогодні заплановано атаку на людей, які вийдуть привітати принца, і вона може закінчитися численними жертвами – смертю багатьох людей». «Якщо ви не відкличите протестувальників, наслідки можуть бути катастрофічними». «Це правда, како?» – підтвердив не здавайся. «Ми з капітаном бачили докази. Це не обман». Дас уважно вислухав, розвернувся із босом, а тоді повернувся до нас. Зчепив пальці рук. «Будь ласка, розкажіть детальніше, що за інформацію ви отримали». «Я не маю права розголошувати подробиці», – відповів я. «Дуже зручно», – фиркнув бос зі свого сідала. «Якщо ми вийдемо на марш, наші послідовники будуть у небезпеці. Але ви не можете повідомити нам, якою саме є небезпека. Можна навіть подумати, що так ви хочете прибрати нас із вулиць, бо якщо заарештувати всіх, нас ніде буде тримати. Дякувати Богу, ми маємо слово Сурендраната, що ваші обіцянки чесні». «Я відчув, як, не здавайся, поруч зі мною напружився». Він уже відкрив рота, щоб відповісти, але втрутилася місіс Дас. «Чи атака, про яку йде мова, не завдасть, шкоди британцям? За таких обставин, я так розумію, ви вже скасували всі плани принца і повідомили про це всіх відвідувачів?» «Не думаю, що це вже зробили», – сказав я, – «хоча заходи безпеки були посилені». Дас удав здивування. «Мушу визнати, для вашої влади є незвичним так турбуватися про безпеку індійських протестувальників, ігноруючи ризик для британських мешканців Калькутти, не кажучи вже про самого принца». «Я не можу це коментувати», – зітхнув я. «Можу лише сказати, що загроза реальна, і наслідки можуть виявитись сумними. Якщо ви не скасуєте марш, я маю наказ повернути вас та вашого асистента назад до в'язниці». Дас на мить замислився. «Я вам не брехатиму, капітане. Знаю, що на сьогодні заплановані протести і схвалюю їх. Але ви помиляєтесь, якщо вважаєте, що я маю силу їх зупинити, навіть якби захотів. Нагадаю вам, продовжив я, що ви перебуваєте під домашнім арештом. Якщо ви вийдете за межі вашого будинку, вас негайно заарештують». «Тут дюжина ваших людей перевіряють усі автомобілі, що приїжджають та виїжджають звідси. Як же мені вийти за межі будинку?» «Це було б слушне зауваження, якби трохи більш ніж годину тому я не розводив безсилу руками, коли інший індієць утік від наших військових». Будь ласка, дасе каку!» – сказав не здавайся. «З цього не вийде нічого доброго. Агітація триває вже довгий час, і люди втомилися». Дас узяв дружину за руку і зітхнув. «Побачимо, Сурене. Може, ти маєш рацію. А може, ми вас здивуємо. У будь-якому разі курс обрано. Я мушу йти стежкою, яку проклав для мене Ганді». На цих словах вони з дружиною підвелися. Бос також. «Усі втрьох проводили нас до сходів. Біля брами я повернувся до Даса. Ви впевнені, що хочете цього?» — Який у мене вибір, капітане? Всевишній відвів ролі нам усім. — Якщо сьогодні загинуть люди, — сказав я, — це буде на вашій совісті. Він подивився на мене. За тиждень, відколи я з ним познайомився, він постарішав на десять років. — Якщо ваші слова правда, то прошу дозволити мені вийти і померти разом з ними. — Дозвольте, — почав не здавайся. — Будь ласка, не треба, — обірвав його Дас. Уперше за весь час старий втратив самовладання. Сказано вже досить. Може, якби ти гаяв менше часу на розмови зі мною, а більше б спілкувався зі своїми родичами, то знав би, що твій батько також має намір взяти участь у сьогоднішньому протесті.